دیکی د جامو ذکر کوي باب استحباب ثوب الابیز مستحب دی سبین جامی ده ناری نو ده پارا جا کس بین جامو بانی خیره مخکاری کپلی تیو اپتو رو جامو خو نخکاری کخکاری بی او جواز الاحمر سری جامی مجیزی دی والاخد ورشنی والاسفر زیڑی والاسود توری و جواد و جهيد من قتلن قداد مالوشو نه قد مالوشو جاميدي وقتانن پاپلن ماپلن و شوفن و شعر و يختدي وغیر احاو دینا بغیر اللہ الحریر مگر ناری نوتا دری خم و کپڑی جائز ندی قال الله تعالی فرمائی دی الله تعالی چوچت دے یا بنی آدمکت انزلنا علیکم لباساً یا اولاد تا تمری السلام بیشک پی دی مونتا سو تجامی دا کړي د ممتا سوت جامي انزلنا فمانا د خلقنا له يواري سوا تکم پټ وستا سوجي وريشا او د کی زینت دے ولباس التقوا جامي د پرزګاري ذالک خير دا, دا, دا غردي وقالت اعلی وجعل لكم شرابا او پیدا کړي دې الله تعالی څلقمي شنو تخيقوم الحر بچکاي تاسو د ګرمهینا وشرابيل او کمی شنو دي تحقيقم باشکم چې بچکوي تاسو په وخت جنگ تاسو کې چې هغه غری دي وان ابن عباس رضي الله تعالی انهما ان <عنى> رسول الله صلی الله علیه و قال و رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلی البسوا من ثيابكم البیاض اچوئی د جامون سپینی فانها من خیر ثيابكم دا غرد جاموستاشوننی وکفنو فیها موتاکم اپدی کیمرولا کفنم ورکوی رواه و بوداود و ترمیزی و قرادیسون حسنون صحیحون نسبین جامونه کفن سپینو جامونه دان لجامی جوڑول دا غوردی ادا سپین رنگ و ای فیطرتی غنت رنگ ده او ایدی رنگ که توازو و آجزی خوباد دام وحی، وحی جمع و جمع او بعد فقهه داوب وي وي جمعه او عيدين او کې د قیمتي نه قیمتي جامه واچي د الله حبيب سره او ساده او سره سره کرخي پکی نو کله به جمعه کې هغه پساره وله او اوسانه ګوره الله د حبيب چې سوید اوس خلک تجربې م کوي ویده موجوده و دور ده سانسدانان و پنیزمان اسپینی جامی دا سهد ده پار دیری مفیدی دیم ویده ده موسمی تغییرات و مقابله که یه گرمی رانی سی سردی رانی سی پسخ گرمی که اسپینی گرمی گینا او پسخ سردی که یخی گینا وی سپین جامعی چی سوکا چایی د تا سرطوان ده کین سر بیماری نه لگی ده ده موجوده تجربات تی. د رنگ دا بدن د خارخ مارخ نه لگی وی چې د ده بلر پیشر بیماران ده سپین جامعی ده ور تده ره ذاللا حبيب چې د کمشین شی انتخاب کړي هغه کې به تر قیامت خلک فائدې لټایي صلب رسی اصله وروسی نه رواه ابو داوود او ترمذی وقر حدیث حسن صحیح عن سمور رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البس والبیاس واچو اسم نجامی د هات ب داړې د پاې سوتري و کفنو في ح موت کوم پهې مړ م ک فنووررکي رووا نه سای والله کې مقرديس صحي د بررضې الله اتې د و كان درس الله ص صل... الله عليهوسمه مربو ډله د ذهببيب دا درمانان قدو نډې روګدو نهلا قدر بهې ش قتلېو في حلت حمرا په سره جوړه کې م شین معنو کتې اوشي قد چیم څ نه من ډیرښسته د غنا کووردي ح کې سره <تصفح> دیدې کې سوال دارا زی چې په باز روایتو کې خود سری جوړې نه من راغلي نو ابن قیم رحم الله داوي وې پاکمو ریوااتو کې چراغلې دي چې هغه یې سره جوړا استعمال کړي یا شنا نو دې نه خالص سره او شنا نه د مراد بلکې پاکی سری او شنه نه خوي اے د دابجو علماو قول له چ خالص رنگ صورت مکروحه تنزیهی وای اباظ علماء لاړ دی د حدیث ظاهر تا وینا مطلقن سره جوړا ناری نو د پار اگر چ خالص وی نو دا درسته دا کم روایاتو کې چې من راغلي اوی د جواز د رواياتو مقابله نشی کوله <تصالح> بعد جمع بین الروایتین کڑی دلته جواز راغ لیغی که من راغ لی نا ایدا سی ویدی پر نو گورا ویدا خالیسا سرا و بعض علماء دا خالیسی سریقا علم دی دا خالیسی سریقا علم دی لیکن دلتا حدیث دی ویل و لقد ریتو فی حلت حمرہ پسر جوړ کی مې او هله دی ته وای چې پوره جام جوړ وی سره متفق علیه وانبی جو حفه وهب ابن عبد الله رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه وسلم مکه او ما نبی دې السلام په مکم کرم وهو بلبط وه په خړ کې فی قبت لہو حمرا پيو خه مکه چې اغا سروه من ادمن شرمنه فخرج بلال بوضوی روت بلال الذی الله نه الله دا حبیب داود اس بو بشرا فمننا ایو د استعمال شوی او به فمننا د هنو <تصفح> <تصفح> دالاد حبیب و بیر آڑے بازی لخو صرف غساس کیو رسیدر ونائلن بازی پا کسا حاصلی کی رووت نبی ریح السلام و علیہ حلتن حمراء اپا غیس رجو <نوانا> کارنی ان ضرورت به د ګرملا بیاز ساقي سپينوالي د پندو مبارک دغويتا نوو د سيو کو حاضرن بلال او بلالذي الله نو ازانو کو فجال تو وتتبع فاه ويز شوروشم چتابي کول مفاه اتتبع فاه هنا وها هنا ما جيو جي خبره باي على الصلاه الفلاك مخرول ما يقول يمينا وشمالا حي على الفلا ثم ركزت له عنزه او بيادر الذي حبيب مختا يونس اززمك ورخها كلاشوا شداورت بمسك سوترشي فقد قدم نورواند شفسل موجوك يمر بين او سير الداغم بخته ستر نا بلا القلب شفي والهمار اخر لا يمنع او غمنا كول نشول العنزه تنون د زبر سرذا ويداست وي اغودي نيزي وي نحو العقازا وڑی نیزی تا وی نگور دی حدیث که مخالی سا سر جوڑا را غلی دا او دا سترا سترا که خودل مسنون تری کرا اد امام مخل جیوی بس دا کافی دا دا طول و مخل ضروری ندا دا طول و مخلاص ضروری نه ضروری نور ما ان شاء الله بيعوي و ختم شو الله تعالى على خير فلقه محمد ال